Думати шкідливо, занурюватися після розпеченого повітря у холодну воду – справжнє самогубство. А влад сидів у кріселку на дальньому кінці басейну, попиваючи пиво і спостерігаючи за дівчатами, які з вереском стрибали у воду, здіймаючи стовпи бризків. Не любив він контрастів, але посидіти і попити пиво у добрій компанії – Топ відмовився До бортика підпливла Людмила Вибілена пергідролем Чи чим вони там мордують своє волосся Вона скидалася зараз на мокру облізу курку У волосся було дозрілого пшеничного кольору Натуральне, пишне, хвилясте Напевно, він шукав когось такого, як вона А знайшов тільки її штучний замінник «Нудьгуємо?» «Ні, я думав про тебе». «Все тішить». Вона вилізла на бортик, жестом показавши, щоб він подав їй рушник. Занадто часто він подавав їй рушник, чому, сідучи у ванну, вона завжди забувала його прихопити. А нудьга зробила свою чорну справу. Всі складки і зморшки виразно проступили на її тілі, Немов він дивився на неї крізь лупу. Ти ж не знаєш, що я про тебе думав? Чорні думки це якраз за моїм фахом. Викладай, що в тебе на душі. Ти не вмієш зберігати чужі таємниці, та й свої теж. Звідки така агресивність? За десятибальною шкалою я поставила б тобі вісім балів. Для флегматика вісім балів агресії, те саме, що для холерика стадія жбурляння тарілок. Нема чим жбурляти, всі тарілки давно розбиті. От тобі медовий місяць. Мені не подобається твій тон. Дев'ять балів, ти завжди такий втриманий у своїх оцінках. А тут? Ти можеш просто посидіти, не займаючись розкладанням мого... Я на палички. Обережно твоя агресія досягає верхньої позначки. Влад подивився їй у вічі. Мені здається, це ти маєш бути обережнішою. Людмила зареготала. Я мишей не боюся. Хочеш, просто зараз оголошу всім, що твоя кохана жіночка нагадай мені, як її звати. Влад не міг відірвати від неї погляду. Я докотилася до того, що приїхала під церкву подивитися на твою наречену. Від нетерпіння свербіли кінчики пальців. А коли ти в понеділок приповз до мене просити поради, бо в тебе, бачите, проблеми з твоєю жіночкою, я ледве не вмерла з усміху. Від нетерпіння і щемливого очікування ти і міг би обрати якесь менш закомплексоване створіння. Ти міг би обрати кого завгодно, а вибрав. У мене навіть слів немає, щоб її описати. У якому затурканому селі ти її відкопав? Пані та панове, не можна так відверто віддалятися від колективу. Колектив образиться і вип'є все пиво сам. Вам залишаться посипані маком дулі. «Дякую, Олежику», – сказав влад, коли Людмила, кинувши на прощання пару вульгарних зауважень, гонорово попрямувала до столу. «Струнка, засмагла, золотоволоса. І що тим мужикам ще треба?» «Мені шкода її, Олежику. Направду шкода. А себе ні? Ще трохи, і мені б довелося виводити тебе зі стану клінічної смерті». Мені навіть здалося, що ти вже побачив перед собою Тунель із яскравим світлом у кінці І я одразу пригнався Ні, думаю, зарано тобі ще по тунелях лазити Темрява, Олежику Коли я потраплю в такий тунель, у кінці його буде темрява Та ти старієш, друже мій Знаєш, коли в мене з'явилася перша сивина коли? Що коли? Як каже моя мала, ти нічого, таточку, не розумієш у сучасній музиці. Тепер я бачу, що не тільки у музиці нічого не тямлю. І тут задзвонив мобільник. Вони всі поскладали свої телефони на лавці під стіною. А тепер усі хором зреагували на дзвінок. Усі, крім влада. Він сидів, в пиво. Мобільник розривався від натуги. «Владе, ти що, оглух?» Гукнули йому через басейн. Підійшов Олег і ткнув йому телефон під ніс. «Ти геть а Може, твоя красуня телефонує. Хоче перевірити, де ти ошиваєшся у півночі?» «У мене дома нема телефона». Ти залишив свою красуню увечері саму, та ще й без телефона, рідкісна тискотина. Я намагався тобі це пояснити, а ти не вірив. Чому ти не відповів на дзвінок? Вони зателефонують іще раз, вони і завжди телефонують двічі. Це як хворий зуб. Хоч би що до нього прикладай? Чим не полощи, він рано чи пізно дасть про себе знати. «Ну от, а я думав, Людмила підніме тобі настрій. Синці на пружному молодому тілі, біляве волосся в кулаці, задоволення від знущання. Влад здригнувся. «Мабуть, я піду. Сауна заброньована ще на годину. У мене мало часу. Передай Людмилі мої вибачення». Котина ти рідкісна Дев'яте Наділя Марія подивилася на годинник Стрілки покриті фосфором Показували пів на другу Темрява зазирала у вічі Тихенько перешіптуючись Зі своєю подружкою тишею Марія потерла долонями лице На підлогу впав олівець Виявляється Вона заснула над писаниною Потягнувшись, а вона встала, пройшла кілька метрів, тримаючи за край столу, повернула назад і повільно опустилась у крісло, в якому щойно сиділа.